Dor pentru extazul nașterii a doua. Doamne, în extazul nașterii a doua, porunca Ta să ne naștem de sus pentru noi ai rânduit. Doamne, în extazul nașterii cea de-a doua, așa cum lui Nicodim i-ai descoperit, nașterea cea din apă și din Duh nedăruit. Doamne, în extazul nașterii cea de-a doua, icoana de lumină a preasfintei născătoare de Dumnezeu în biserica sufletului am zărit. Doamne, în extazul nașterii cea de-a doua, ca un prung de lumină din icoana de lumină a preasfintei fecioare, te-ai despărțit. Doamne, în extazul nașterii cea de-a doua, făgăduința ta că, ne vei, că vei veni să locuiești într-un noi ai împlinit. Doamne, în extazul nașterii cea de-a doua, că ești lumina lumii nouă, ne-ai adeverit. Doamne, în extazul nașterii cea de-a doua, ca o lumină din lumină în noi ai venit. Doamne, în extazul nașterii cea de-a doua, că ești fiul lui Dumnezeu, pentru noi ai mărturisit. Doamne, în extazul nașterii cea de-a doua, binecuvântarea ta de a fi fi ai luminii ai împlinit. Doamne, în extazul nașterii cea de-a doua, în noi, Duhul în fierii, peste Tine și peste noi, am primit. Lacrima rugăciunii pentru Duhul Cunoștinței Doamne, lacrima rugăciunii pentru Duhul Cunoștinței, lecția tăcerii ne-a învățat, pentru ca podul de raze, peste oceanul amintirilor, cuvintelor, imaginilor, ispitelor, să-l trecem netulburat și în oglinda conștiinței să vedem icona ta, fiindcă asemănarea ne-ai dată.